A aula de hoje é sobre a cognoscibilidade de Deus. O que é cognoscibilidade? É a possibilidade de conhecer. Certo? Aí a pergunta que eu faço é a seguinte. A gente pode conhecer a Deus? É possível conhecer a Deus? Por quê? Deus é um ser absolutamente superior. Deus não tem corpo. O que, que Jesus fala lá em João 4? Deus é espírito. Então como que a gente conhece a Deus? Então a primeira pergunta que eu faço é é possível a gente conhecer a Deus? Alguns autores cristãos chegam a falar que Deus é impossível de ser conhecido. Por exemplo, se a gente pegar o que fala Dionísio, chamado Pseudo Areopagita. Ele fala assim, ó o homem conhecedor, expert, busca Deus na obscuridade do não saber. O que ele está querendo dizer? Que Deus é impossível de ser conhecido diretamente. A gente só pode dizer o que Deus não é. Não o que Deus é. Então ele chega à conclusão, por exemplo, que para você se direcionar a Deus, o silêncio é o melhor remédio. O silêncio é a melhor solução. Melhor ficar quieto, porque senão você não vai entender. Você não vai conseguir expressar quem é Deus. Então a primeira pergunta que eu faço nessa aula é é possível conhecer a Deus? E eu já vou dizer, é. Sabe por quê? Se Deus é não for passível de ser conhecido, a gente fecha nossos livros, a gente para de estudar, volta todo mundo pra casa. Porque se a gente não pode conhecer, se a gente não pode compreender Deus, o que, que a gente tá fazendo aqui? O que, que a gente tá fazendo, ouvindo aula, estudando, lendo a Bíblia, se a gente não pode conhecer? Se toda a questão da Bíblia é para mostrar Deus, para fazer Deus conhecido. Então, alguma coisa de Deus a gente pode conhecer. Claro, gente, a gente não pode conhecer tudo de Deus. A gente não pode conhecer Deus por completo. É impossível. Mas alguma coisa a gente pode conhecer e aquilo que Deus revela é verdade. Pode não ser tudo, mas é verdadeiro. Então a gente acredita e vive exatamente isso. Só que Conhecer a Deus não é algo simplório. Tem pessoas que acham que Deus é qualquer coisa. Que você conhece, que você se refere. Às vezes as pessoas diminuem Deus a ponto de torná-lo não um Deus, mas um ídolo. Aquele cara lá de cima. Não há a, aquela noção de que Deus é um ser absolutamente superior, supremo. Não é um Deus pequenininho, não é um ídolo, não é um Deus de barro. É Deus. E esse Deus, claro que ele não vai ser conhecido de uma maneira simplória. É preciso que a gente mergulhe, busque. Inclusive a Bíblia, ela. se a gente ler, por exemplo, Jeremias. Jeremias 29, 13. Deus fala assim pro povo: "Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração." Você não vai achar Deus se você procurá-lo desleixadamente, de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele falou: "Vocês vão me achar. Vocês vão me achar, mas quando vocês me buscarem com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, isso é porque Deus não é um serzinho que a gente bate o olho e reconhece. É necessário a gente mergulhar, a gente buscar de verdade, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. E eu pergunto de novo, a gente pode conhecer a Deus? E para responder essa pergunta, a gente tem que entender o que a gente conhece. E o que a gente vê? para isso a gente precisa fazer uma ligação com Adão. Adão, antes de cair, quando ele foi criado, ele tinha uma percepção imediata de Deus. Adão podia dizer, antes de cair no pecado, que ele via a Deus. Não ver com os olhos carnais, Mas ele via, ele tinha o um contato imediato com Deus e ele podia dizer de alguma forma que ele conhecia Deus. Mas aí houve a queda e qual é a grande consequência da queda do pecado? É fechar os nossos olhos. Deus continua no mesmo lugar, Deus continua sendo o mesmo, mas os nossos olhos agora estão como com escamas, fechados, atrapalhados. Então a gente não pode ver as coisas como Adão via. Hoje parece, a gente poderia falar assim de maneira figurada, que há véus e véus entre nós e a verdade absoluta. Então a gente não tem essa capacidade de enxergar a realidade de maneira imediata. Nós temos que decifrá-la, tentar entendê-la, tirar as obscuridades. É assim. Por isso que Adão conhecia a Deus de maneira plena e nós não. E aí a gente entende quando a Bíblia fala que Deus é, conversava com Adão. As pessoas perguntam, mas o que significa como Deus conversava com Adão? Era isso. Deus tinha um contato imediato com Adão. Antes do pecado. Nós não, nós temos todas as coisas no nosso meio. E o homem pecou. E a partir do momento da queda, quando ele é expulso do paraíso, ele perde esse contato direto com Deus. Então Deus não é mais aquele imediatamente conhecido pelo homem. E se você vai perceber, sabe aonde? No caso de Caim e Abel, por exemplo, o que, que eles estavam fazendo? Antes de acontecer aquela tragédia, eles estavam oferecendo para Deus seus suas, vamos dizer, oferendas. Por que eles estavam oferecendo aquelas coisas para Deus? Porque já viu, o homem já havia perdido o contato imediato com Deus. Adão não precisava oferecer nada para Deus. Caim e Abel já ofereciam. Por quê? Porque já havia ali Uma separação. Então aqueles, aquelas ofertas já eram intermediários entre o homem e Deus. Porque o, de, o homem perdeu o contato imediato com Deus. Isso é o que nós chamamos de quê? Religião. O que, que é religião? Religião é aquilo que leva o homem para o contato com Deus. Agostinho falava que a palavra vinha de religare. É, essa origem é incerta, as pessoas não sabem se essa é a origem certa da palavra, mas pelo menos didaticamente ela tem sua função. Ou seja, o que, que é a religião? É aquilo que religa o homem a Deus, que coloca o homem em ligação de novo com Deus. Por que de novo? Comparado com a ligação que Adão tinha. Então ela traz de volta o homem em contato com Deus. É a religião. Essa é a ideia de conversão. A gente fala, o que é a conversão? É você fazer uma volta e retornar para Deus. Mas por que retornar se eu nunca fui de Deus? Não. Quando a gente fala retornar para Deus, é como ser humano é retornar aquele caminho, aquela aquele estado que Adão tinha antes. Então hoje Eu sou um homem. Como homem, estou indo para longe de Deus e retorno. Tá? Então a ideia de religião é essa. É trazer o homem de volta para Deus. É ligar o homem com Deus. Por que então existe a religião? Porque o homem pecou. A gente pode dizer até que a religião é fruto do pecado humano. Porque se não fosse o pecado do homem, não precisaria de religião. O homem estaria em contato direto e imediato com Deus. Mas mesmo com a religião... É impossível o homem ter contato imediato. Em Romanos 3,23, fala assim: todos pecaram destituídos estão da glória de Deus. Então eu sempre digo uma coisa: há um abismo entre Deus e o homem. Há um abismo entre homem e Deus. Os dois estão absolutamente separados. E se estão separados, eles precisam de uma algo que os ligue. Deus, o homem estão absolutamente separados, é necessário que algo faça a ponte entre eles. Por quê? Porque o que a queda fez e a consequência da queda foi a impossibilidade de conhecer a Deus de maneira imediata. O símbolo da expulsão do paraíso é isso. O paraíso representa a presença de Deus, o contato com Deus. Fora do paraíso, você está expulso da presença de Deus. Quando em Romanos 3,23 fala que todos os e destituídos estão da glória de Deus, está falando sobre isso. Estão expulsos da glória de Deus. Estão fora da glória de Deus. Estão fora da presença de Deus, fora do contato de Deus e não podem conhecer a Deus. Quem solucionou isso? Se o homem está separado de Deus, quem solucionou isso? Deus está aqui, o homem está aqui, Há um vazio entre os dois. Era necessário uma ponte entre eles. Quem é que faz essa ponte? Cristo. Cristo é a ponte que leva o homem a Deus. Então a gente pode dizer que essa questão da separação está solucionada em Cristo. Mas aqui eu estou falando de comunhão. Mas e conhecimento? A questão é, nós podemos conhecer a Deus? Pergunto de novo. Para entender isso, a gente tem que fazer um outro pensamento. Entender uma outra coisa. O que significa a imagem e semelhança de Deus? A Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Pensamento. O que é ser imagem e semelhança de Deus? Semelhança. Pensamento. Espírito. Deus criou alguma outra, fez alguma outra criatura que fosse a imagem e semelhança dele? Não. Ele falou que o homem era a imagem e semelhança dele. Tá. Qual é a diferença entre o homem e todas as outras criaturas? É a capacidade. Capacidade de pensar, capacidade de refletir, capacidade de meditar. Não é nem capacidade de raciocinar. Porque raciocinar um até animal faz. Mas é a capacidade de refletir, a capacidade de pensar. Isso torna diferente de todos, os de todos os animais. Se isso torna diferente de todos os animais, é isso que o torna semelhante a Deus. Qual é a diferença entre mim e o um macaco? Visualmente não muita, né? dá mais de barba, né, cabelo comprido, fica cada vez mais parecido com um macaco. então não é a questão não é aparência não é corpo. nós não somos a imagem e semelhança de Deus por causa do nosso corpo. nós somos a imagem e semelhança de Deus por causa de nosso espírito, nossa mente. então ser imagem e semelhança de Deus é possuir capacidade espiritual que significa uma outra coisa, consciência. Eu tenho plena consciência que eu sou eu. E eu tenho tanta consciência que quando eu me olho no espelho, eu sei que aquela reflexo é meu. Meu reflexo. Sou eu que estou ali no espelho. Você já viu um cachorro olhando para o espelho? Ele não sabe que é ele ele não tem consciência que ele é ele mas eu tenho consciência então essa consciência de ser é o que nos torna também semelhante a Deus essa consciência representa pessoalidade e liberdade então eu sou alguém alguém pessoal e alguém livre alguém que faz escolhas isso é que nos torna semelhante a Deus tudo bem Então como nós podemos conhecer a Deus tendo essas informações? Como a gente pode conhecer a Deus? De que forma nós podemos conhecer a Deus? Nem da Bíblia. O que aponta. É. Mas e os homens que não tinham a Bíblia? Como é que eles conheciam a Deus? Aí? Romanos 1, 20. Os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Ou seja, Deus se revelou de maneira plena na criação de maneira plena, não, de maneira geral, na criação. Então a criação é uma forma que nós podemos ver e falar, Deus existe. Você olha a criação, tudo que existe, a realidade em si, fala, ah, Deus existe. Talvez você não tenha consciência de, de, de toda a questão da salvação, isso talvez seja impossível. Mas você pode dizer, Deus existe, há um Deus, existe um Deus, só de olhar, só de ver, então se Deus se revelou, aí eu pergunto, é possível, tudo bem, puxa a cadeira aí, A gente está no mais intimista aqui. Então, Deus, Deus se revelou pela criação. Romanos 1,20 fala isso. Ó, olhe para a criação, olhe para tudo que Deus fez e você vai ver que Deus se revelou. tá certo? Agora, essa revelação... Ela já é suficiente para gente conhecer a Deus? Vamos dizer, tira a Bíblia. Só a revelação através da criação. É possível? Não, talvez. Então, eu vou ler o que Tomás de Aquino fala. Apenas com a razão humana, a verdade de Deus seria conhecida por poucas pessoas depois de muita análise e com muito esforço E mesmo assim, os resultados dessa análise seria cheio de erros. Ou seja, resumindo, não dá pra conhecer a Deus. Você tem como conhecer, porque Paulo fala assim, oh, pela natureza os homens podem conhecer a Deus. Só que isso é apenas uma questão assim, torna eles indesculpáveis. Ou seja, eles podem saber que Deus existe. Não como Deus, provavelmente, diz, alguém superior, né? Não como Deus, com toda... Com toda... A, a proposta de salvação Isso e redenção. Eu acho, Isso eu acho hum. difícil só pela, pela, pela criação. Né? Mas é possível pela... pelo menos saber que Deus existe. Hum. E aí entra a Bíblia, a revelação escrita, que ela faz o quê? Ela pega já essa percepção que a gente tem do Deus pela criação e explica melhor. Ó. Tá vendo esse Deus que vocês sabem que existe? É assim, assim, assim, assim, assim. Então, mas a gente pode concluir o que? Que nós podemos conhecer a Deus pela criação. Porque a, a aula de hoje, a pergunta é, Deus é possível ser conhecido? Essa, essa, essa é a questão de hoje. Sim, chegamos à conclusão que sim. Qual é a forma imediata de se conhecer a Deus? As pessoas podem dizer, é a Bíblia. Só que, gente, a Bíblia fala e tudo que ela fala são de coisas que a gente já conhece antes dela. Ela apenas explica essas coisas. Ela não revela. Por exemplo, quando ela fala assim, um homem subiu um monte. Você já conhece o que é um homem e você já conhece o que é um monte. Entendeu? Então ela está pegando os dados que você conhece e está explicando. Então a gente chega à conclusão que Deus pode ser reconhecido por meio da criação. Por meio daquilo que Deus fez. E aí eu pergunto qual é a maior revelação de Deus? Entre os dois coisas? Entre toda a revelação. <risos> qual é a maior revelação de Deus? Jesus, sim mas Jesus, ele foi revelado depois de bastante tempo voltemos para a criação Deus criou várias coisas entre todas as coisas que ele criou e a gente pode dizer que toda criação é de alguma maneira uma revelação de Deus Deus está se revelando de tudo que ele criou qual é a maior revelação? o próprio homem. O homem não é a maior criação de Deus? A principal criação de Deus? Então é ele que é a maior revelação do próprio Deus. Se ele é a maior revelação de Deus, então liguem essas duas coisas. É possível conhecer Deus por aquilo que ele se revela. E de tudo que ele se revela, o homem é a maior Revelação. Então, como nós podemos conhecer a Deus? Olhando para quem? Para o homem. As pessoas não percebem que essa é uma é a proposta cristã. Cristianismo é a religião do homem, do da regeneração do homem. Então, se você quer conhecer a Deus Não adianta ficar olhando pra lá, pra cá, pra fora, pra cima. Pra cima nós já sabemos que existe nuvem, as camadas além do céu. Menos a de ozônio, né? <risos> Menos a de ozônio, a de ozônio a gente já sabe que não existe. Então, você tem várias... É, você sabe que lá é só espaço sideral, então não adianta olhar pra cima. Não adianta olhar pros lados. Se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que olhar para o homem. Por quê? Porque o homem é mais semelhança de Deus. E foi o homem que Deus fez e falou, esse aí é parecido comigo. Então quando eu olho para o homem, eu tenho uma ideia de quem é Deus. Na sua pessoalidade, na sua liberdade, na sua mente. Claro, uma ideia limitada, mas é uma ideia. Então o homem é o caminho para nós conhecermos a Deus. Aí quando a gente lê Agostinho que fala assim, ó, o para encontrar Deus, eu olho para dentro de mim. Aí algumas pessoas acham que ele tá falando daquela doutrina da luz interior, né? Deus está em mim, eu sou Deus. Não é isso. Agostinho tá falando exatamente isso. Eu olho para mim porque é aqui que eu vejo a grande revelação de Deus. É aqui que eu vejo Deus na sua manifestação. Então, eu tenho que olhar para homem. Quer ver? Se a gente lê Atos, por exemplo, 17, um dos textos que eu acho mais bonitos da Bíblia. E Paulo discursando, ele faz assim. Deus fez isto, Atos 17, 27. Deus fez isto para que o buscassem. E talvez, tateando, o pudessem achar. Essa ideia do tateando é muito certa, porque ele está falando para gregos que, que não conhecem a revelação escrita, mas tem uma ideia de Deus. E como o homem com a queda perdeu o contato direto com Deus, então o homem natural, ele tateia, fica tateando tentando achar Deus. Ele fala assim, Deus fez isso para que tateando pudessem achar. Ainda que Deus não está longe de cada um de nós. Como assim ele não está longe de cada um de nós? Ele fala, pois nele, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Então Paulo fala assim, olha, vocês estão procurando Deus e, e tateando, vocês estão aí tentando achar. Mas saiba que Deus não está longe de vocês, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos porque Deus Ele se manifesta exatamente assim. Deus não é para ser buscado nas estratosferas. Você quer buscar Deus? Olhe para o homem. Olhe para dentro. Olhe para aquilo que te coloca mais próximo de Deus. Ah, você não acha que isso é importante? Jesus Cristo morreu por quem? Pelo homem. Olha, se ele morreu pelo homem, porque o homem tem alguma importância, não? Alguma coisa tem de importância no um homem para ele ter morrido por ele. Não só morreu pelo homem. Cristo, que é o Logos Divino, se fez homem. Isso é uma, vamos dizer, humilhação. Ele deixa uma posição superior e se coloca numa posição inferior. Ele se torna homem. Se torna homem. Se faz homem. Isso mostra que o homem tem alguma importância. O homem tem algum valor. Certo? Como que é chamado o homem? O homem é chamado de microcosmo. O que significa ser microcosmo? O homem tem nele como que uma miniatura de toda a criação. Isso significa o quê? Que o homem é como que um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo natural. Entende? Ele está no meio desses dois. E isso é importantíssimo a gente saber. Que o homem é o microcosmo E ele está no meio entre dois mundos. Então, o homem é a ponte entre o mundo natural e Deus. Então, para você conhecer a Deus, é necessário olhar para o homem. Só que essa imagem, e aí eu vou fazer uma pergunta teológica. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Só que o homem pecou. Certo? Caiu. Ele perdeu a imagem e semelhança? Não, eu acho que não, porque tem continuado tendo livre-arbítrio, pensamentos. pensamentos, né? Alguns teólogos dizem que perdeu. Ele perdeu, acho que é a relação direta. Na verdade, ele não perdeu a imagem e semelhança. O que aconteceu é que essa imagem de semelhança ficou arranhada. Então a gente pode dizer assim, Adão era uma imagem de semelhança, imagem de semelhança mesmo. Era muito parecido com Deus. Depois que cai, o homem ainda é imagem de semelhança, mas uma imagem de semelhança, assim, bem arranhada. Mas ainda é uma imagem de semelhança. Arranhada ou... Não, não diria arranhada. A variada. Ah, não. Assim, que perde o seu propósito original e fica meio que... Posso dar até um, um, um outro e uma outra explicação. Para, a gente fica propenso a, a buscar o mal, a fazer as coisas Sim. erradas, né? Então. Mas quando eu falo da imagem de semelhança aí que tá. A imagem de semelhança ela é essa capacidade de pensar, capacidade de refletir e a capacidade de consciência. Nós não perdemos isso. Mas isso ficou, vamos dizer, conturbado. Mais confuso. Diminuído né? e confuso. Mas ainda é uma imagem de semelhança. Então, quando eu falo assim, aí eu volto porque que eu falei. Eu falei assim, olha, é, se você quer conhecer a Deus, olhe para o homem. Mas o homem é uma imagem de semelhança confusa. É uma imagem de semelhança difícil. Então, como assim? Como assim? Eu vou olhar para esse homem? Será que eu vou conseguir conhecer a Deus? Aí eu repito. Não, olhe para o homem. Para qual homem? essa é a grande questão não, o da proposta Cristo volta, volta pro que ele de Jesus é não só que eu... mas por que que eu falei isso você tem que olhar para Cristo mas ainda é uma visão você está olhando pro homem presta bem atenção nisso quando a gente está falando que você tem que buscar a Deus olhando pro homem e para Cristo é pro Cristo o homem Porque o Cristo, Deus, o Logos divino, ele é tão incompreensível quanto o próprio Deus, pai. É o Deus superior, Supremo, que a gente não tem referência. Pra gente entender quem é Deus, a gente precisa olhar para o homem. Mas um homem perfeito. Pra dar mais ou menos a ideia de quem é Deus. Quem é esse homem perfeito? Cristo. E isso é o centro do cristianismo que às vezes as pessoas... Às vezes não, dificilmente você vê isso enfatizado. Porque assim, Adão, ele era o nosso representante, certo? Ele é representante do homem. A palavra Adão significa homem, humanidade. Tudo bem. Ele é o representante do homem. Mas com o pecado dele, a gente ficou mal representado, né? E as pessoas não prestam atenção nisso aqui, ó. 1 Coríntios 15, 45 a 48. Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão... O último Adão... Espírito vivificante. Quem é o último Adão? O que significa Adão? Adão. Humanidade. Então ele está falando assim, o primeiro homem, alma vivente. O segundo, o último, homem, ele usa o termo Adão, espírito vivificante. Mas o primeiro não é espiritual, é animal. E depois o espiritual. O primeiro, sendo da terra é terreno. O segundo é do céu. Qual terreno, tais também são terrenos. E qual celestial, tais também são celestiais. Jesus Cristo é o homem perfeito. Ainda Quando eu hoje, falei. Ainda hoje é homem. Sim. Sim. Só existe um mediador entre Deus e o homem e os homens. Jesus Cristo, tracinho, homem. Não é assim que está na Bíblia? Jesus Cristo é o homem que deu certo. É o Deus que se fez homem, mas se tornou homem de verdade. Adão falhou, caiu, Jesus Cristo recuperou. Olha a ligação entre as duas coisas. Jesus Cristo ele veio e se fez homem para redimir o homem. Mas essa redenção, ele não dá. Ele recebe como homem. Ele é redimido. Ele restaura. E ele passa a ser o cabeça. Nós éramos representados por Adão. Hoje nós somos representados por Cristo. O papel que Adão fazia, fazia como homem natural, Cristo hoje faz como homem espiritual. Mas homem... Então nós temos agora um representante perfeito. Então a gente diz que Cristo é o arquétipo humano. Ou seja, ele é um modelo de homem. É um homem com toda a sua perfeição. Então, por que que você vai ressuscitar, você. Porque ele ressuscitou. E ele conquistou isso para a raça humana. Por que você vai ter a regeneração? porque ele obteve a regeneração? Ele conquistou isso pro ser humano. Então ele está na frente. Inclusive, é ele que se dirige a Deus. Ele é o homem que como Adão antes da queda, tem o um contato imediato com Deus. E eu não posso ter? Tenho se eu estiver nele. Tá entendendo? É. O cristianismo, ele é isso. O cristianismo não é uma proposta de tornar o homem um ser celeste e deixar de ser homem. Não é essa a proposta cristã. A proposta cristã não é tirar o homem e elevá-lo à condição de anjo. Não é isso. A proposta cristã é fazer que o homem decaído se torne homem perfeito. Estatura de varão perfeito. É tornar o homem conforme Deus criou lá atrás, antes da queda. Então Cristo é o arquétipo, o modelo, o homem perfeito. Então a aula, que é sobre o conhecimento de Deus, a resposta é, é possível conhecer a Deus? Sim. Por meio do que? Da revelação. Revelação geral. E qual é a melhor forma de nós conhecermos a Deus? É olhando para o homem. Então eu olho para mim e vejo que ah, realmente existe um Deus. Mas essa imagem é muito imperfeita. Então eu olho para Cristo. Falo assim, ah, então Deus é isso. Essa é a imagem de Deus do próximo eixo, depois uma pessoa que não conhece como a gente tá comentando hoje. Vai ter que passar necessariamente também pela Bíblia para poder conhecer sem dúvida, Cristo, sem dúvida. Uma coisa vai completar a outra. uma coisa. A, a gente pode fazer criação, uma uma uma, uma uma uma escala, né? Uhum. Você primeiro conhece a Deus por meio da criação. Depois por meio de si mesmo. Vá, ah, que é o primeiro contato. Você fala: "Poxa, Deus existe, porque eu existo". E aí você tem a Bíblia te explicando o que significa tudo isso. E falando de um Cristo. Apontando a direção. Mesmo. E aí você olha para Cristo, entende quem ele é e fala, ah, então isso é Deus. E aí a gente entende o que fala em Hebreus. Um. Um. Havendo Deus outrora, falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo filho a quem constituiu herdeiro de tudo por quem fez o mundo. Versículo 3. O filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Uhum. Jesus é a expressão mais perfeita que possa haver de Deus. Porque Jesus homem é também a imagem e semelhança de Deus. De Deus. Sim, mas eu estou enfatizando o Jesus homem. A figura do Jesus homem é a imagem e semelhança de Deus também. Porque todas aquelas capacidades que nos tornam imagem e semelhança de Deus estão nele. Só que nele elas estão de maneira absolutamente ampliada. O que torna ele mais parecido com Deus. Você quer ser mais parecido com Deus, chegando a essa conclusão? Então... Conheça mais. Entenda mais. Cresça sua mente. Porque é isso. Se, se nós somos imagem e semelhança de Deus, porque nós temos a capacidade de reflexão, de consciência, é aumentando isso que nós nos tornamos mais parecidos. E quanto menos nós usamos isso, menos parecidos com Deus nós somos. Por isso que aquelas pessoas que dispensam o entendimento espiritual, elas são como animais. Elas são cada vez mais parecidas com animais. E se a gente olhar para a vida aí, A gente vê que tem muita gente parecendo animal. Né? Você vê um comercial de cerveja, por exemplo, aqueles caras que aparecem no comercial de cerveja, eles agem como o quê? Como animais. Parece cachorrinho no seu. Né? Por quê? Porque estão longe. É, é, é o estar longe de Deus. É não... Está pensando você em Deus e não viver o condição, conhecimento de Deus. Né? Aceitar essa condição, porque na verdade a Sim. nossa condição é muito forte na gente, né? De, de animal até, no de, de desejo de tal. Só que vai de você aceitar ou não essa condição. Né? E quanto mais você despreza o conhecimento de Deus, mais você vai se diminuindo. Mais vai até que chega pessoas que vivem praticamente em estado de brutalidade plena, animalesca. Só pensa em sacanagem, só pensa em besteira, só pensa em comer, beber, dormir e fazer sexo, pô. Pô, mas isso o meu cachorro também. O cachorro só pensa em comer, brincar, beber, dormir e fazer sexo. São as cinco coisas que ele gosta de fazer. Né? Eu até pensa. tento ensinar ele a fazer uma coisa diferente, mas é difícil, pô. Mas ele não pensa. Mas tem muito ser humano que está vivendo assim também. Isso é o estar longe de Deus tá? Isso é ficar longe de Deus, tá? Vamos fazer uma pausinha? Ó, quem assistiu, eu sei, eu sei que teve um probleminha de, de microfone aí, mas o que deu pra entender, se quiser mandar pergunta, pode mandar. vou prometo que solto o áudio dessa aula rapidinho, tá bom? Obrigado.